Так їм виспівував славний співець. Одісей його слухав з радістю в серці, так само, як інші навколо феаки. Слухали довговесельні мужі, мореплавці славетні. Лаодаманту звелів Алкіной і Галію в танець вийти окремо. Ніхто бо змагатися з ними не міг би. Заржев руки, пригарні взяли вони м'яч пурпуровий, той що колись так майстерно зробив їм поліптямовитий. Кидав один його високо, майже до темної хмари, перегинаючись весь, а другий, плигаючи вгору, спритно ловив його, ще й до землі не торкнувшись ногами. Потім, коли у м'яча, стрибаючи вгору, награлись Стали обидва вони на землі танцювати многоплідній, часто міняючи крок. А всі юнаки їм навколо в такт у долоні плескали, і гомін щинявся чималий. До Алкіноя озвався тоді Одісей Богосвітлий. «О, Алкіною, владарю, у всіх племенах найславніший!» «Слушно хваливсте мені, що у вас танцюристи найкращі! Справді це так! І з великим я подивом сам усе бачу!» Мовив і втіхи додав Алкіноєвій силі священній. Зараз же той до феаків озвався веслолюбних і мовив «Слухайте!» Люду, вожді і правителі всі феакійські, дуже розумним мені оцей видається чужинець. Треба за звичаєм нашим гостинці йому дарувати. В нашій країні керують народом 12 приславних володарів і державців, 13 я поміж ними. Гостіві кожен хитона і випрану чисто керею, і золота хай принесе по таланту в дарунок почесний. Зараз же разом усе те знесімо, щоб в руки узявши, з радістю в серці наш гість до нас забітав на вечерю. А Евріал, що словом таким прохопивсь недоречним, хай уже сам і словами, і дарунком «Усе відшкодує!» Так він сказав, і усі підтримали те і схвалили. Кожен гінцяв мить додому послав принести подарунки, а Евріал, озвавшись, тоді Алкіноєві мовив. «О, Алкіною, владарю, в усіх племенах найславніший, відшкодувати готов я чужинцеві все, як сказав ти». Меч цільномідний, я подарую йому з рукояттю срібною, в піхвах слонової кості, різьбленої гарно, свіжого розпилу. Це подарунок для нього достойний. Мовивши так, він меч йому в руки подав срібнокутий і промовляючи словом до нього звернувся: крилатим. "Щастен будь, батьку чужинче, якщо прохопився зухвалим словом образи, хай вітер його понесе й розвіє. Хай тобі стріти дружину, богове дадуть, і в вітчизну швидко вернутись, давно бо страждаєш від рідних далеко. Відповідаючи мовив тоді Одісей велемудрий: Щастин і ти, будь мій друже, Боги, хай пошлють тобі благо, хай же ніколи і жалю у тебе не буде на меч цей, що дарував ти мені зичливим замирення словом. Мовивши так, через плечі він меч підв'язав срібнокутий.